Galatabréfið, fymtikabli Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánöð og ok. rók. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert og ennleggir ríka áherslu á að sér hver sem lætur umskerast er skildur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni, en við væntum í andanum að öðlast af trúnir réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við krist Jésu gildir korki umskur nýja yfirhúð heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að líða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súr deg sýrir allt degið. Ég hef það tröst til ykkar í drotni, að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem trublar ykkur mun fá sinn dóm hver sem hann svo er. En hvað mig snertir bræður mínur og systur? Ef ég er ennþá að predika umskurð, hví þá enn verða að ofsækja mig? Þá væri hneigstli krossins tekið burt. Velmættu þeir sem koma ykkur í uppnám afleima sig. Bræður og systur, Þið voruð kölluð til að vera frjáls. Mísnotðið ekki frelsið í þá eigin girnda heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Allt lögmáluð felst í þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og getið hvert annað upp, þá gætið þess að þið tortið mér ekki hvert öðru. En ég segi. Lífið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki gyrndhóldsins. Hóldið gyrðnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerir ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lóðmáli. Hóldsins verk eru augljós, frillulífi, óhreinleiki, Sörlífi, skurugóða dyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídregni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og anna þessu líkt. Og það segi ekkur fyrir, eins og hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki. Gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og sjálfsægi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gyrndum. Fyrst andin hefur vakið okkur til lífs skulumið lifa í andanum við erum ekki hégum að gjöra svo við áreitum og öfundum hvert annað.